Evanghelia după Matei, capitolul 27. Când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii Rodului au ținut sfat împotriva lui Isus, ca să l-o moare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din pont. Atunci Iuda Vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei treizeci de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor,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 Așa că se mira foarte mult dregătorul. La fiecare praznic al Paștelor, drăgătorul avea obicei să sloba de norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci avea un întâlnițat vestit numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis, pe care voiți să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Cristos? Că știa că din pismă dă pe Iisus în mâinile lui.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 Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Să fie răstignit! I-au răspuns cu toții. Bregătorul a zis, dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare. Să fie răstignit! Când a văzut Pilat că nu ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, și-a spălat mâinile înaintea norodului în și a zis.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 pentru ca să se împlinească ce a fusese vestit prin prorocul care zice, și-au împărțit hainele mele între ei, și pentru că mașa mea au tras la sor. Apoi au șezut jos și îl păzeau. Și i-au scris deasupra capului vină. Acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Împreună cu el au fost răstigniți doi tulhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, Tu, care strici templul și zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce." Preoții cei mai de seamă împreună cu cărturare și bătrânii își băteau și ei joc de el și ziceau, Alții i am mântuit, iar pe sine nu se poate mântui." Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, că ce-a zis, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Tâlharii, care erau răstigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. De la ceasul al șaselea până la ceasul al noulea, s-a făcut întuneric peste toată țara.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 dar ceilalți ziceau, Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l bântuiască." Isus a strigat iarăși cu tare, și și-a dat duhul. Și îndată perdeau din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui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 Maria, mama lui Iacov și a lui Iose și mama fiilor lui Zebedei. Spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să-i dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl se pase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat, și i-au zis: Doamne, ne-au -am adus aminte că în acela, pe când era încă în viață, a zis, După trei zile voi învia. De poruncă dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea, să-i fure trupul și să spună în orodului am via din morți. Atunci înșelăciunea aceasta, din urmă, ar fi mai rea decât cea dintâi. Pilat le zis, aveți o strage. Duceți-vă de cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând straje.